Hosovia, a 211-a, a Bisericii din Philadelphia. Aleluia, slavă-ți, Doamne Isristoase, arhereu cel Ceresc Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu ești cel sfânt și cu sângele Tău pe noi ne-ai sfințit, când cu adevărul Tău lumea din temelii ai primenit Aleluia, slavă-ți, Doamne Isristoase, arhereu cel Ceresc Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu cel sfânt. Cel adevărat, care are cheia lui David, Cel care deschide și nimeni nu va închide. O ușă deschisă la cer nou ne dat. Aleluia! stavă ți Doamne, Iisă Histoase, arhereul cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cu puterea îngerilor începătoriilor, de a închide și deschide cerul, ne-ai binecuvântat, și noi cuvântul tău l-am păstrat. Aleluia, слава e Doamne, Isus Hristos, arhereul cel ceresc. Te iubim și mulțumim. fiindcă să ți aducem roadă dintre cei rătăciți ne-ai învățat, fiindcă pe măsura alegerii iubirii toate le-am lucrat. Aleluia, slavăție, e Doamne, Isus Hristos, arhereul cel ceresc. Te iubim și mulțumim. fiindcă noi cuvântul răbdării tale l-am auzit, iar tu cu grijă în ceasul încercărilor și al ispitei, să ne ocrotești cu ungerii tăi ai binevoit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus hereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă o cunună pentru credința noastră ai pregătit, așa cum poruncile tale și rânduiala ortodoxiei nu le-am părăsit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristoasă, cel Ceresc. te iubim și îți mulțumim. Fiindcă stâlpi prin templul Tatălui Ceres, ne-ai zidit, pentru ca în veci destinul nostru în casa ta să stea neclintit. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Isus, ar Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă prin scrierea numelui Tatălui Ceres, pe noi ne-ai cinstit ca semn că ne-ai iubit. Aleluia, slavă doamnei Doamne, să-i toasi, Arhereu cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă numele Ierusalimului cel Nou care se pogoară din cer, să-l purtăm neînvrednicit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisuri cel Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă tu, cu numele tău cel nou, să ne numești. Te-ai gândit și cu el pe noi, ca fi fiii luminii ne-ai împodobit.